82. За Макібо. Генерал-майор Франкенгонікер не приїхав і на вечерю. Він подзвонив на, на тому, щоб говорити зі мною більше ні з ким. Мені він сказав, що сидить біля ліжка папи, що папа вмирає в нестерпних муках. Було чутно, що Френк наляканий і почувається самотнім. "Слухайте", сказав я. "Чим б мені не повернутись до готелю, а потім, коли криза мене, ми могли б зустрітись". "Ні, ні, ні, залишайтесь там". «Я хочу, щоб ви були там, де я зможу вас знайти будь-коли». Генерал-майор так панічно боявся, щоб я не вислизнув з його рук, що я також почав чогось боятись, хоча не міг здогадатись, нащо ще потрібен Френку. «Може ви поясните, чому вам треба зустрітися зі мною?» – спитав я. «Не по телефону. Щось пов'язане з вашим батьком? Щось пов'язане з вами? Що ж я зробив? Ви маєте щось зробити невдовзі». Поза голосом Френка на тому кінці лінії захвактала курка. Потім я почув, як відчиняються двері, звідки лунала мелодія ксилофона. Та сама мелодія, коли настане вечір. Потім двері зачинились, і я більше нічого не почув. «Я був би вам дуже вдячний, якщо б ви хоч трохи натякнули мені, чого від мене хочете. Я ж маю подумати і вирішити», – сказав я. «За Макібо». «Що?» «Це такий бауканівський вислів». «Я не знаю жодних боканіських слів». «Джуліан Касл там є?» «Так». «Спитайте в нього», – сказав Френк. «Мені треба йти». Він поклав слухавку. Тоді я спитав Джуліана Касла, що значить «за Макібо». «Бажаєте повну відповідь чи скорочену?» «Почнемо зі скороченою». «Доля. Неминучість долі».